Så har vi igen bænket os i Studio 8 i Pilestredet klar til at optage endnu en omgang Q og Q, podcasten med stort og småt fra den danske medieverden. Mit navn er Henrik Kvartrup, og sammen med en nøje udvalgt gæstemedvært er jeg din guide på en tur gennem diskussionsegnede dilemmaer fra den journalistiske Annedam. Nærmest hemlingsløst i scenen sætter visse politikere sig på de sociale medier. På sin Instagram-profil kalder statsministeren sig, nogen måske sige lidt kælen for Mette, og sikrer direkte kommunikation med vælgerne i form af feel-good-billeder. Også Dan Jørgensen giver den gas med selvprofileringen. Og i den forgangne uge fik vi så et indblik i, hvordan den slags foregår. Både når Mette Frederiksen besøger plejehjem, og når Dan Jørgensen giver den som klimaforkæmper i Amazonas. Spørgsmålet er, er det blevet for smart at bære det, er måske straffen i sig selv. Den snak tager vi lige om lidt. Og så er det er efterhånden lidt tid siden, men det er han, Søren Pind, blevet omstridt formand for regeringens medieansvarsudvalg. Og nu er han så, Søren Pind, på banen med et forslag om en statslig instans, der skal kunne bremse medierne i deres arbejde. Og der har rejst sig et rammeskrig. Om den sag taler vi blandt andre med formanden for Danske Medier. Og nu er den der så igen. Diskussionen om brugen, eller snarere den manglende brug af kvindelige ekspertkilder. For på listen over de 50 mest anvendte kilder er der i år kun fem kvinder. Men er det overhovedet et problem? Nej, siger en kvindelig nævner jeg lige i den her sammenhæng. Nej, siger en kvindelig journalist fra weekendavisen. Jeg siger så til gengæld den kvindelige formand for Journalistforbundet. Og nu skal jeg så introducere dagens øh, medvært. Jeg indledte udsendelsen, som jeg altid gør, med at sige, at øh, det var en nøje udvalgt Nu kan jeg ikke modstå fristelsen til at sige, at det faktisk i denne uge er en gæstemedvært fra. Øverste, øverste, øverste. Ja! Yeah. hylle Ja, yeah. hylde. Hylde. Ja. Yeah. <laughs> jeg blev så betaget, at jeg kunne sige øverste, øverste, øverste. Jeg glemte at sige hylde, men yeah. det er jo det, det er. Ikke sandt, uh, Anette hike. as usual. Yes. Hvordan har du det med uh, den der pludselig at ja, du har altid været berømt, men du fik sådan en helt anden form for fame der i, i sommer, da, da den historie dukkede op uh, over fra uh, folkemødet... For dig ja, og den øverste hylde. Ja, ja, øverste hylde den, den knus elsker jeg jo. Gør du det? Ja, for pokker. Det skal man jo gøre. Det er jo Prøv at lægge mærke til, hvor mange gange det udtryk er blevet brugt siden. Det er jo en gave at stå fader til den slags. Så det skal man huske på. Men altså, det vil jeg sagt, så er der jo mange, der forventer, at det fyldte enormt meget i mit liv. Men det er jo kun, når jeg bliver ringet op af en københavnsk journalist, at det er overhovedet noget, der bliver bragt på bane. Altså, det er fyldt nul. Så hvis vi andre gik rundt i den vilfarelse, som det jo så til synligheden er, at du var befandt dig midt i en shitstorm, så... Jamen, det der jo er med det her, det tror jeg måske er en vigtig lære. Det er, at shitstorme på det der internet og på Somi. det eksisterer jo kun, hvis du går ind i det rum. Hvis du holder dig ude af det, og det kunne jeg fint finde ud af, så mærker du det jo ikke. Altså, jeg kunne være fræk at sige, at jeg havde ikke nogen fodlænke på. Så der var ikke noget til at minde mig om. Øh, at der var noget, så jeg havde travlt med mit arbejde i og sig. Men hvad var det, altså ikke at jeg skal grave for meget i sagen, men dog alligevel, altså hvis du sådan lige skal rekapitulere, hvad var det så der skete der i sommer? Øh, jamen der sker jo det, at jeg, og her kommer noget, altså jeg var dum ved at træde frem med en historie, som nok var sand, men det kunne jeg ikke bevise, og det skal man holde op med. Altså, det skal man lade være med, skal man holde sig ude af. Øh, og øh, så kan det jo være nok så sandt, for hvis du ikke har bevismaterialet. Og det, der var, det, var sandt, bare lige for, for dem, der ja. ikke kan huske det, hvad var det? Altså, det, der var, det, der var sandt, det var... Siger du? At, Ja, ja, nu kan ja, vi så tage ja, ja, ja, ja, den op en gang til. Ja, ja, ja. Men altså, du ved, at Rasmus Papperdan, han stod uden for vores dør øh, med sin megafon og råbte øh, i øvrigt efter øh, statsministeren, som jo blandt andet var på besøg hos os. Og jeg bad ham om at... Ja, ja, det gjorde på en virkelig venlig måde. Det blev så optaget på noget. et eller andet medie af hans medier. Og så ø, måtte jeg have fat i politiet, som så sørgede for, at han kom væk. Men det der med den øverste, øverste, og så tredje gang øverste hylde. Ja. Hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad tror du, det var i det, der gjorde, at Jamen, det i hvert fald det, visse det steder skabte et andet? Det ikke. Altså helt åndesteligt. Fuldstændig. Altså helt ærligt. Jeg ved det ikke. For jeg ved jo... Jeg kendte jo mine gæster, og i øvrigt var det selskab, jeg henviser til, og henvis til dengang, jo ikke det selskab med statsministeren. Så, så i, i, altså af hjertet, det var sgu folk fra øverste, øverste, øverste hylde. Så for mig er det bare sådan en, ja, det var det jo. Det er jo helt evident. Og nu, nu har jeg simpelthen <laughs> lyst til at disrupt formatet her, fordi normalt er det sådan, at i det her program må gæstemedværden men, men nu er der faktisk en af de indforskrevne gæster til senere indslag, <laughs> ja, øh, der gerne vil tror jeg, stille dig, Annette, et spørgsmål. Og, og nu kigger jeg over på dig, Mads Brygger. Jeg vil bare lige følge op på, altså, hvorfor det, det fremkalder et rammeskrig, når der bliver talt om, at øh, man beværter folk fra den øverste, øverste, øverste, øverste. hylde. Ja. Og der tænker jeg, det er jo fordi, at mange danskere lever i en vildfarelse om, at vi lever i et klasseløst samfund, hvor alle er lige, hvilket jo er en stor fed løgn. Øh, Danmark er i udtal grad et klassesamfund, øh, bare ikke så ligesom markeret og tydeligt som øh, for eksempel over i, i England. Øh, og når danskere så bliver mindet om det, øh, så bliver de edderspæt rasende. og det, det, det, det kan man simpelthen ikke tåle at blive mindet om. Eller også var der bare dem, der tænkte: Nu, nu, nu kigger jeg over på dig Annette, ja. altså, som tænkte, at det var bare dig, der ligesom skulle øh, bryste dig lidt af, at det øverste øverste, øverste Men... selskab var Prøv hos dig. Ja, det er jeg da mere stolt af. Selvfølgelig er jeg stolt af, at vi driver et sted, hvor dem, som har adgang til at gøre altså betale sig fra hvad som helst, de ser de vildeste steder i verden, de rejser de vildeste steder hen, de vælger os. Ja, selvfølgelig er jeg stolt af det. Og nu er jeg ikke en mand, der sådan sædvanligvis trækker i Jantelovskortet, men, men, men, men, men nu gør det så alligevel den her gang. Var det det, vi oplevede, tror du? En, en Jantelovs reaktion over, at... Den, der... den kan du få lov at placere, den vil jeg ikke placere. Hvad siger du, Mads? Ja, øh... Altså... Jeg, jeg synes, Jantelovskortet er så, øh, så fortærsket og misbrugt, at man skal være meget forsigtig med at, øh, at spille det på banen. Øh... Folk der påberåber sig jantelov er oftest øhm, altså umulige så <laughs> den, den slags der bruger for mange udoptegninger når de skriver, ikke? Ja og klappet det. Mm. Øhm. Nu er jeg ekstra glad for, at jeg ikke det kort. <laughs> Og jeg gjorde det meget, meget, meget forsigtigt. <laughs> inden vi nu afrunder denne her øh, indledende snak med dig, Annette Hines. så lad os lige få på plads. Æhm, jeg har jo ofte journalister siddende i den stol, du sidder i der. Ja. At, at du er du at betragte som sådan? Nej, det synes jeg ikke. Jeg har, jeg har arbejdet øh, for journalistiske medier altid siden 1987. Herunder dette, som vi sidder på lige nu, I, BT. I, i, I 20 af de år øh, for BT hvor jeg har skrevet fast ugentligt. Så på den måde kan man sige, at jeg jo i en eller anden grad er skolet, og så alligevel ikke, jeg har ikke uddannelsen som sådan, som jeg kan påberåbe mig. Men, men jeg har altid arbejdet for det journalistiske medie, enten en tv-station eller en, faktisk skrevne. Jeg tror faktisk ikke, jeg har været uden for et, et skrevet journalistisk medie, andet end de sidste tre år, siden 87. Ellers har jeg altid haft en eller anden form for ansættelse. Og, og, og tage mit ord for det. Og jeg kommer fra et sted, hvor man uddanner journalisterne i skolen, at det ikke er et afgørende parameter for, om man kan kalde sig journalist. Hvad siger du, Mads? Jamen, jeg er helt enig. Altså, journalistik som, som praksis er jo ikke raketvidenskab. Teorien kan man lære på ganske få uger. Så er der det at praktisere journalistik, og det er jo i vid udstrækning learning by doing. Og øhm, jo mere man har med i rygsækken, som øhm, handler om alt muligt andet end hvad man lærer på Journalisthøjskolen og på øh, RUC og på STU, jo bedre vil jeg sige. Og på Journalisthøjskolen lærer man med statsgaranti ikke, hvordan man er arter Nej, det gør man nok ikke, men det har jeg været i nok noget, der minder om 25 år. Den officielle danske Andersine, og den, den, den, den første og eneste af sin slags, kan man sige, fordi tidligere der oversatte man ganske enkelt ikke øh, de her øh, main characters fra Disney. Kan du give en lille smags på Jamen, det kan jeg nemt, fordi hun lyder faktisk ligesom mig, bare i en sød udgave, plejer jeg gerne at sige. Ikke? Altså, hun taler mere sådan her. Du, Anders, gider du ikke lige at massere mine fudser? Og hvis hun så bliver lidt skrabedulle i det, så kommer hun jo let til at lyde som i vognen, som jeg også har lagt stemme til på den... Øh Versionering. Så der er, en, der er en glidende overgang ja. fra. Det, der, der er faktisk en glidende tak. <laughs> fra fra, fra Andresine <laughs> til og Yvonne. Det siger jeg, der Meget har du budt mig. Men nu er det slut med hundekoder og hængeræve. Hvor herre befares. Det er du meget god til, synes jeg. Øhm, lad det være den afsluttende bemærkning i den indledende <laughs> runde. Vi fik engang andersine og engang Yvonne velkommen til, Annette Heik. vi skal se lidt på hvordan øh, ministre øh, markedsfører sig, i scenesætter øh, sig selv ud på, øh, på de sociale medier. Og, og jeg plejer jo gerne at spørge min gæstemedvært, hvad har du noteret der? Men, men der ved jeg jo, at du måske ikke er noget øh, oplagt sandhedsvidende, al den stund, at du er sådan en lille smule øh, fraværende på de sociale medier. Ja, ikke fuldstændig fraværende, men, men lidt fraværende af det. Altså, men, men, jeg selvfølgelig bemærker jeg at at vores ministre er på, øh, på de sociale medier og i virkeligheden har jeg sådan, jeg har to holdninger i det. Den ene holdning er, at jeg generelt synes eller synes at øh, i det øjeblik man bliver valgt ind i Folketinget, så synes jeg faktisk at der skulle være en regel om at man ikke måtte have en øh, profil på sociale medier. Øh, og Nå, hvorfor det? Jamen det er flere årsager. Både fordi jeg synes at det nemt kommer til at være øh, et lidt falsk billede, der bliver stillet op. Og vi ved, at mange kun ser de sociale medier. Så de bliver kun mødt af det, der er der. Hvilket så bliver et falsk billede. Altså kig til USA, hvor øh, man styrer alle øh, typer medier. Ikke? Øh, det er den ene ting. Og den anden ting er, jeg tror, at rigtig mange af de øh, øh, stresstilfælde, som jeg har set inden fra Christiansborg, handler om det enorme pres, de må føle på de sociale medier. Jeg kan slet ikke regne ud og forfærdeligt, det må være at skulle stå model til alt muligt andet. Så derfor synes jeg, det vil spare rigtig mange mennesker for en masse besvær. Øh, når det så er sagt, så synes jeg, at der er nogen, der er dygtigere end andre. Og øh, vi har en statsminister, der er rigtig dygtig til det. Vi har en Alex Vandopslag, der er rigtig dygtig til det. Selvfølgelig faktisk også, at Lars Lykke gør det rigtig udmærket. Velkommen til, Astrid Havg. Du er nemlig også i, i studiet. Øh, hej, der har ikke ret i, at øh, det er et... Øh for nogen næsten umældstig pres at være på de der sociale medier for politikerne? Ja, det vil jeg give hende ret i. Jeg synes forslaget om, at de ikke skal være på sociale medier, det er temmelig vildt, men der skal nok være nogen, der vil være enige med, og nok også mange politikere, som vil sige, det vil de simpelthen ikke give fra sig, fordi nu er de blevet, jeg næsten siger afhængige af det at være på sociale medier. Men det er brutalt, og der er mange undersøgelser, der viser, at de får enormt meget had, de får enormt mange trusler, det rammer de kvindelige politikere meget hårdere, end det rammer de mandlige politikere. Øh, og det er helt klart noget af det, der giver et enormt stort arbejdspres. Øh, også fordi de faktisk, altså de skal ligesom være øh, topministre for, at de har sådan et apparat omkring sig til at stå for de der sociale medier. Ellers er der rigtig mange af dem derinde, altså menige folketingsmedlemmer, som er overladt til sig selv. Så, og og ja. Astrid Havn, når jeg har inviteret dig herhen så er det fordi, at du er... Øh en af de øh, ypperste eksperter på netop... Øverste hylde. Øverste hylde. Øverste, øverste, øverste hylde. Endnu en. Og velkommen til. Æh, bare lige forlængelse af, af det, du sagde der, Astrid. Hvorfor er det... Jeg tror godt, vi kan regne det ud, men, men prøv lige at sætte nogle flere ord på. Hvorfor er det, at de ikke vil give det fra sig? Jamen, jeg har fulgt den her udvikling i ja, nærmest de 20 år, hvor Facebook har, har eksisteret og startet i amerikansk politik, og så har været arbejdet i dansk politik som, som rådgiver. Øh, og dengang, hvor, hvor de begyndte at få sociale medier, så var det jo, altså det var sådan nærmest magisk, at lige pludselig så kunne de komme udenom sådan nogle som jeg, så journalisterne, øh, og, og det filtrerede alle jeres øh, besværlige spørgsmål og øh, vinklede overskrift osv., og, og så bare direkte ud til for Danmark på primært Facebook dengang, og som også stadig er primært Facebook. Det vil sige, at de kunne selv skrive det. Og vi har også set mange politikere, blandt andet Lars Lykke, som har været eminent til, når man vidste, om der var en dårlig historie på vej i morgen i Ekstrabladet eller et andet medie. Så kunne man lige tage brøden af det, ved om aftenen gå ud og sige, i morgen kan du læse Ekstrabladet, og jeg har taget af kassen. Det har jeg selvfølgelig ikke, og her kan du få min forklaring. Så det, det er en gave til politikerne, og de er sådan mere idealistisk af dem, de vil sige, om det er godt at høre, hvad danskerne de siger, og vi får nogle input. Men i dag, så er det primært sådan et et nyt broadcastmedie, altså det gælder om at komme ud til så mange som muligt øh, helt gratis. Og, og, og som jeg sagde op i indledningen af udsendelsen ugen her, var jo den, hvor vi fik et på mange måder unikt indblik i, hvordan det foregår nede i, skal vi kalde det, show me maskinrummet Fordi der var en historie i Jyllandsposten, der handlede om, hvordan statsministeren sætter sig. Når hun er ude i Danmark, det kan man lige vende tilbage mm. til. Og så var der en i fridsbredet. ja. Og så kigger jeg over på dig, Mads Brygger, for det handlede ikke om statsministeren, det handlede om klimaminister, eller ø, udviklingsminister, undskyld, Dan Jørgensen. På lige at, lige at ja. for dem, der ikke måtte have et abonnement på frisbruget, hvad havde den den historie om? Han er jo også minister for global klimapolitik. Det er han også, ja. Og ø, i den egenskab, ø, tilbage i august der damper han afsted til Brasilien med et større entourage til 11 ø, embedsmænd. Og i forlængelse deraf bliver der så fløjet en ekstra kommunikationsmedarbejder øh, fra Udenrigsministeriet øh, til øh, Brasilien. Og møder så, hun møder så Dan Jørgensen i øh, regnskoven i Amazonas og optager en video med sin mobiltelefon, der var under et øh, minut. Og så rejser hun tilbage igen. Hun er i Brasilien i under døgnet. Og, øh, og den, den flyrejse har cirka kostet 20.000 kroner. Og, og bare lige for, at vi kan skulle gøre, hvad det er, vi, vi, vi taler om her, så, så, så fandt jeg på Instagram det klip, som den øh, hidkaldte fotograf fra København rent faktisk... Kommunikationsmedarbejderne. Kommunikationsmedarbejderne, rent faktisk formåede at få lavet derude i øh, de varme lande. Lad os lige prøve at høre det lille klip. Vi har besluttet, at vi vil hjælpe Brasilien med at bevare Amazonskoven. Den er helt utrolig vigtig for verdens biodiversitet. Den er vigtig i forhold til at bekæmpe klimaforandringerne. Og så mener vi, at det faktisk er et globalt ansvar. Ikke kun et ansvar, som brasilianerne må løfte alene, men et ansvar, vi alle sammen skal være med til at løfte. Og det er udmærket. Og man ser Dan Jørgensen i noget, noget khaki outfit der. Og man kan fornemme fugten, den fugtige hede derude. Men Astrid Hav, er det... Er det en hidkald medarbejder fra København hver det her? Nej, det her det er dumt. Der burde være en af de i alt 12 mennesker, som jeg kan regne mig frem til ud fra, fra masses historie, som er afsted på den her tur, som rejser et flag og siger, at nu må vi simpelthen tænke os om. Vi sidder øh, altså på, øh, samtlige virksomheder er blevet pålagt at skulle lave det ene klimaregnskab efter det andet. Øh, man skal ned på flyvetur alle, alle steder for ligesom at kunne leve op til nogle af de her regnskaber rundt omkring i virksomhederne. At man så ikke fra politisk side kan se, hvor vi bliver også nødt til lige at gribe i egen barm og have en eller anden form for fairness i forhold til, hvor mange folk vi flyver rundt omkring i verden. Og især det her, hvor man siger, hvad er så afputtet? Skal en departementchef med? Ja, det kan du godt argumentere for. Måske en spindok, og Men for det første, de der 11-12 stykker, eller 10-11 stykker, og så en ekstra pressemedarbejder. Det, det, det, det, det hører sig ikke til, og jeg tror, at man skal vende sig til, at det er nogle helt andre standarder, man skal leve op til i dag, end det var for bare 5-10 år siden. Men Astrid, siden. kunne den kælderkolde analyse ikke være hos Dan Jørgensen og hans rådgiver, at den slags uh, lidt lidt... Uh højstemte diskussioner om ansvar og sådan noget føres i de finere salonger, som en, en, ville, en tidligere minister ville sige. Mm. Æ, til gengæld når Dan Jørgensen lige igennem til sit publikum ude på de sociale medier. Altså det gør han jo i det omfang, det ikke bliver altså, afsløret, kan man sige, men det gør det jo her, og det her med at få de her historier frem, hvad der foregår bagom. Jeg ved, det er noget, jeg kunne forestille mig, at politikerne synes det er meget irriterende, men jeg synes det er rigtig godt, det kommer frem, at vi begynder at stille nogle krav Øh, fordi det er jo, altså, det er svært ikke at se det som en form for sådan en hyggleri, at man pålægger alle andre og, og skulle stramme op på de her ting. Og så kan man jo selvfølgelig godt fra, fra ministeriets side af forsvare, når man altså, vi er 12 personer i Rio, det er, har jeg regnet frem til, omkring 18 ton CO2 for at komme frem og tilbage. Det kan vi godt forsvare, fordi nu redder vi øh, Amazonas. Men man kunne spørge, kunne man have gjort det uden at tage afsted? Kunne man have gjort det med betydelig færre? Kunne man i hvert fald have gjort det uden den der ene øh, kommunikationsmedarbejder, som, øh, som måtte tage frem og tilbage i løbet af den, et døgn? Den Æh, og så lad os så gå til den anden historie, der kom frem i ugen her, øh, og koble den til det her, øh, nemlig Jyllandspostens øh, meget interessante øh, beskrivelse af, hvad der gik forud for, at øh, Mette Frederiksen øh, besøgte et plejehjem i Rødovre. Nemlig en øh, udveksling af mange mails mellem dem, der skulle tilrettelægge i statsministeriet, og så øh, embedsmændene i Rødovre Kommune, hvor det gik, fremgik klart, at øh, så få embedsfolk som overhovedet muligt, hvis du stod til statsministeriet, og så mange gamle som overhovedet muligt, som statsministeren kunne blive set sammen med. Er det, er det samme dig, som den historie, I har, Mads, tænker du? Ja, det giver jo et indblik i det, hvad er det, den franske øh, filminstitutør det bort kaldte skuespilsamfundet, tilbage i, øh, i 50'erne eller, eller 60'erne, altså at at det hele ligesom bliver en styret performance. Men det giver også en, det giver en detaljeringsgrad, som er svimlende. Altså man, de går så meget i detalje med, hvad der skal ske under dette plejehjemsbesøg, at øh, plejehjemsbestyren øh, siger på et tidspunkt, prøv at høre, vi, vi kan også bare droppe det, fordi nu, nu er vi snart ude i noget, der er absurd. Det nærmer sig Truman Show. At det, er, det, er, det er simpelthen en, en, en kunstig virkelighed, øh, hvor man er helt nede i, i, altså i det, man kalder nitty gritty og når man når derud, så synes jeg, det er blevet grotesk. Altså, efter... Ja, men der, hvor historien bliver grotesk, og det er jo sådan, det er absurd i det, fordi det, som, som den her meget øh, vel satte øh, ældre reform jo skal gøre, det er at opgøre min minutyreniet, <laughs> men netop i de her melkhospedans, er det jo sådan noget, når de her 10 minutter skal væk, og hvad skal vi bruge de her minutter? Altså, det er jo virkelig minutyreniet. Og det spørger Jyllandsposten faktisk også om i statsministeriet, om ja. det ikke er tankevækkende i den samme uge, hvor der, man får at vide, at der skal, nu skal der være færre restriktioner, og mindre styring af plejehjemmene, så, så, så kører så det her. Og der svaret så fra Sider, det kan man slet ikke samlingen. Nej, og det, men det er jo det der gør historien kan man sige paradoxal, og netop igen udstiller en eller anden form for sådan en dobbeltmoral, at øh, vi har nogle standarder, men i skal gøre noget andet. Øh, men man kan sige, når jeg læser den her mailkampagne, nu har jeg både siddet i kommunen og ministerium, hvor jeg siger, det overrasker mig ikke. Altså det, det tænker jeg er mere normalt end, end man lige forestiller sig at det foregår på den her måde. Og skal man læse det venligt, så er det jo et udtryk for at statsministeren rent faktisk gerne vil mødes med så mange ældre som muligt. Og lidt mere kynisk, så er det et udtryk for at det skal se ud som om at hun er rigtig god til at snakke og hvor, med ældre hvorfor, mennesker. Og du mest på de udlægninger? Jeg har faktisk en idé om, at hun godt kan lide at snakke med ældre mennesker. Og det er jo i sig selv meget beundringsværdigt. Men man kan jo også se på sociale medier, og, både, og det er jo så både på hendes egen Mette-kanal på Instagram, men også på Socialdemokratiet, og det synes jeg også er interessant at tage med, at der er masser af billeder, hvor, øh, hvor man ser øh, Mette Frederiksen tale med en eller to ældre, og så kan man faktisk på nogle andre billeder se, hvordan også ældreministeren øh, er blevet skåret ud, og også hvordan der jo netop er journalister og kamerafolk øh, og, og andre folk til stede, men på billederne ser det ud som om det kun er Mette i sådan en intim samtale. Og så er vi over i det, netop med siger en, en, en teaterskabt virkelighed. Ja, og man skal jo ikke være Einstein for at regne ud, at det gør hun nok, med Frederiksen, fordi hun og hendes rådgiver formoder, at det er der noget slagkraft i, det er der noget appel i, ude hos de vælger, hun gerne vil øh, have fat i. Men, jeg kunne godt tænke mig at rejse spørgsmålet, kan, kan ikke, altså, kan der ikke komme så meget negativt fokus på, hvad de gør, og hvordan de gør det, at det der med, at man når ud til mange, øh, faktisk fortoner sig, eller... Hvad altså jeg tror lige med, med Mette Frederik, så tror jeg faktisk, at, at, at det går, at går fint med den selvfremstilling. Der har været grin meget af hendes makralmad og, og så osv. Men jeg tror ikke, at det er noget, som hendes vælger øh, går så meget op i. Fordi hvis det ikke virkede, altså, og det er jo i form af likes og kommentarer osv., så, så vil de gøre noget andet. Hvad tænker du, Mas? Det, det tror jeg, altså har grundlæggende ret i. Altså, hvis, øh, hvis, hvis det ikke fungerer, så øh, vil de givetvis øh, skifte øh, strategi. Og så øhm, netop fordi, som vi taler om, indledningsmæssigt, at de har skåret øh, mellemhanden ud øh, medierne, hvor vi, vi sidder og taler om, er, er det for meget, er det for langt ude nu osv. Øhm, men, men, men de er bare et helt andet sted, fordi de taler direkte til deres øh, modtagere. Og øh, de, altså de fine og franske detaljer og overvejelser, det, det, det, det når ikke frem til dem. Men det, det lyder... Der er nogen, der vil sige, at det er meget arrogant øh, at, at tænke sådan. Altså, hvorfor skulle dem, som de gerne vil kommunikere med, ikke kunne give den som kritiske forbruger, hvad det her angår? Ja, jamen, man kan jo... Ja, man, nu skal man jo være forsigtig med at slutte fra kommentartrådet til, til virkeligheden. Men hvis man går ind på at-mitte øh, på Instagram... Og, øh, og konstaterer ved selvsyn, hvor ufattelig mange likes hendes opslag får, og hvor utroligt mange begejstrede kommentarer der er, så virker det som om, at, at, at uanset hvad der ellers foregår i denne verden, og hvad der er i svang i dansk politik, så, så knus elsker de det. Der er selvfølgelig perioder, hvor, øh, hvor der er et misforhold mellem øh, billede og, og kommentarspor. Øh, jeg kan huske, da hun øh, ind under jul tog der frem med et enormt fad med æbleskiver, så er det nede i kommentarsporet, at det rent havde omkring. Isra det handler meget om Palestina. israel mm. ikke? Øhm, Men de har klart og tydeligt en, en fest med at kommunikere direkte til deres øh, modtagere uden udenom medierne. Øh, kongehuset er begyndt på det samme. Øh, så jeg kan ikke forestille mig, at de øh, ikke øh, bare kører på med det. Du nikker, Anne, ja, hvad Jamen, det er jo for, bare fordi, jeg tænker, at øh, mistænkeliggørelsen. Øh, øh, og så alt det had, du lige beskriver, som også kommer på et, på et opslag lagt sammen med, at vi sidder her og alle sammen godt kan blive for, eller forarvet over, at der bruges penge på at rejse en, en, en medarbejder ud til Amazonas, til Dan Jørgensen. Jamen alt det kunne vi jo spare hinanden og samfundet for, ved simpelthen bare at sige, sociale medier hører ikke til på Christiansborg. Punktum. Altså, jeg vil sige, jeg tror ikke, jeg tror ikke den flyver, den der, nette, men jeg synes, det er et modbud, men hvis man skal komme der lidt i møde på den, så er det jo faktisk sådan, at altså, TV-reklamer er forbudt i Danmark. Jeg skulle lige så sige det. Altså, det, det, kunne man jo gamle, godt, det kunne man jo godt gøre. Fordi man forbød det dengang, fordi man sagde, at det var simpelthen for farligt at få de der politikere direkte ind i folks stuer, ikke? Og det tror jeg, vi er mange, der er glade for, at det blev forbudt i sin tid, fordi så slipper vi Men, øh, men det. Men Astrid Hauk, altså det, uh, Annette siger, hvis det var farligt, mm -hmm. Simp sådan, sådan lidt øh, formynder tankegang, hvorfor er de sociale medier så ikke farlige? Jamen, øh, det, det er de også. Det er de i princippet også, og det er jeg også tænker, eller sidder til at tænke på før, altså de her billeder med, med Mette Frederiks på hjem og æbleskiver osv., og det er en meget mere følelsesbetonet kommunikation, end når der er et journalistisk filter over. for der får man ikke lov til bare at, at stå med et fadet æbleskiver, eller, eller sige noget om makralmad, eller, eller ældre, uden at få de her kritiske spørgsmål. Øh, så, så det er jo derfor vigtigt, at vi stadig har stærke medier, og der er jo noget med balancen der, som så man sådan godt kan være lidt bekymret for, at de her sociale medier er så store og fylder så meget, øh, og det er jo på bekostning af, af de, øh, kan man sige, de sådan gammeldags eller etablerede medier. Og det er jo det, det skifte, vi har set også i de sidste øh, 10-15 år, hvor, hvor annoncemarkedet er skiftet over til Google og Facebook. Så, så det giver da anledning til en større bekymring på den måde. Og lige her til sidst... Øh, men det, men, ja, un... jeg synes også lidt, det har ikke haft en pointe i den forstand, at sådan som Folketinget er tænkt, så er det jo ikke tænkt til, at de 179 medlemmer sidder nede på deres pladser og, øh, og scroller løs på deres sociale medieprofiler og hvem, der skriver hvad om hvem og så videre. Øh, de, de, det er jo tænkt sådan, at de skal sidde og have deres opmærksomhed rettet mod øh, talerstolen og øh, lovgivningsarbejdet osv. Men når man sidder oppe i pressellosen på Christiansborg og kigger ned i salen, de er stort set alle sammen i gang med øh, enten deres mobiltelefoner, eller andre devices, øh, hvad hedder det, iPads osv., og, og, og er alle andre steder inde til stede i salen. Så, så for at starte sted, synes jeg, det ville være helt oplagt, når man nu også diskuterer, at børn ikke må have mobiltelefoner mm. i, øh, i klasseværelset, at man sagde, ind inde i Folketinget, der er, må man ikke have mobiltelefoner, man må ikke have iPads, man er nødt til at have sin opmærksomhed der, hvor man er. Men man skal, Mads, og jeg kan også hvor på dig, Astrid, vel være mere end almindeligt naiv, hvis man tror, at det her øh, ikke er kommet for at blive på den ene eller på den anden måde det her med, at man søger at ramme vælgerne via kanaler, som, hvor der ikke er en, en mellemmand, der hedder medierne? S selvfølgelig, men, men man sender jo et mærkeligt signal, når folk ved selvsyn kan se billeder fra Folketinget, hvor politikerne altså, sidder og kigger ned i mobiltelefonen. Prøv at forestille dig, du er en anden arbejdsplads. En hvilken som helst anden arbejdsplads er folk de sad med deres eget private sociale medie. Altså, og her er det Danmarks måske vigtigste arbejdsplads. Mm. Det er dem, der skal passe på os, hvis der pludselig bliver krig. Men du siger, at den kommer aldrig op at flyve. Jeg tror det ikke. Altså, når jeg lytter til, til mine medgæster her, så tænker jeg at sådan en digital detox i en hus tid, måske bare på Christiansborg, kunne være meget sjovt eksperiment. De laver ikke så mange eksperimenter derinde, så det kan jeg simpelthen ikke se, fordi det er ligesom nogle af de der regler for partistøtte og alle mulige andre ting. Det er meget godt, når du er opposition, men når du så selv har magten, eller selv har behov for at komme ud, så, så kommer du ikke til at se de der ændringer. Og der er ikke en risiko for, at det bliver, også i vælgernes øjne for smart, for gennemskueligt, for iscenesæt? Jo, det gør det i forhold til, til nogle segmenter, men der er vælgerne jo meget forskellige, heldigvis, så det er lidt forskelligt, om du er øh, ja, om du er liberal eller, eller, eller du er radikal, eller du er DF, eller noget andet, de her vælger, men man kan gå ret langt øh, i forhold til at senesætte sin, øh, sin tilstedeværelse på sociale medier, det har vi jo også set, nu Kommer til at tænke på Catherine Diaz, som en helt anden sag, som så jo kan man sige, hvor den her selv senesæt bliver afsløret, men det er bare for at sige, det, du, det er enormt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 Synes du, uh, er det at der er behov for, at uh, vi medierne bliver holdt mere øje med? Okay, det var et sindssygt svært spørgsmål faktisk. Øh, vi har jo en instans, der, kan man sige, holder øje med, eller i hvert fald trygtester en engang mellem, om det der bliver skrevet er ok eller ikke ok, altså pressenævnet. Ja. Øh, Men der er jo dem, der mener, at det er sådan og sammenligne med noget meget impotent, fordi yeah. der ikke er nogen altså, sanktioner er rigtigt. Ja, yeah, det er rigtigt. Altså, og når, jeg, når, jeg, sådan, når, jeg, når jeg, jeg er lidt fluffy i mit svar, så er det også fordi, jeg synes hele øh, den her øh, koran-lov, var det ikke det, vi kaldte den? Mm. Øh, hele den diskussion, synes jeg, blev rigtig spær, øh, fordi jeg godt, forst jeg forstod i virkeligheden begge sider. Så, øhm, så, så synes jeg synes faktisk, det er en virkelig svær, øh, jeg synes det er en svær debat at tage, og jeg synes, at det kan være svært for menige danskere at forstå. Altså, for der er simpelthen nogle ting, som medierne skriver, som for menige danskere er, er voldsomt eller for meget, og hvor man nogle gange vil ønske, at man kunne styre det. Altså, uh, behøver vi og skrive det her, behøver vi at piske en stemning op. Og nu vil jeg ikke på nogen måde genere dig, men jeg vil Ej. dog tillade mig at sige, at du ikke svarede helt klart på mit, mit spørgsmål. Det kan du roligt sige. Det kan altså gengæld en, der ville kunne svare Fedt. rimelig klart Skal vi så på, ikke spørge ham i stedet? Øh, eller hende? Jam, han, som jeg, ham, som jeg tænker på, han vil ikke være med. Han hedder nemlig Søren Pind. <laughs> øh, og han er formand for Medieansvarsudvalget. Og i denne her uge blev vi en lille smule klogere på, hvilke tanker han gør sig. Ja. Fordi øh, Medianskerhedsudvalget arbejder på at se, om der er nogle ting, der skal ændres her. Mm. Æ, og der kom så, blev så lækket et øh, skriv, og det er ikke nogen helt øh, fjern tanke, at det skriv meget vel kunne stamme fra Søren Pind. Et skriv, der går på, at vi i Danmark skal have en, en statslig øh, organisation, der på en eller anden måde skal kunne gå ind og have hånd- og halsret over, hvad medierne foretager sig af den slags... Er der nogle øh, Nogen vil kalde det sheriff. Det har du gjort i din omtale af det, Mads Brygger. Øh, og så er der Danske Medier, Interesseorganisationen for øh, BT og andre øh, for mediebranchen, som har været ude og sige, at det er et fuldstændig uhørt forslag. Det er dig, der har sagt det, Christina Blågaard, og Du er formand for, øh, for, for Danske Medier. Hvorfor er det uhørt at, at tænke på mere styring? Jeg synes, det er uhørt. Det, det, der, hvor det starter, det er to dele. Dels er det, det statslige, den statslige styring. Jeg vil ikke af, afvise, at der kan være brug for, at, at de presseetiske regler følger med tiden. Vi har lige opdateret dem. De er lige blevet offentliggjort nye presseetiske regler her i december. Så der kan være sagtens hver ting, hvor vi skal følge med tiden. Vi har et udmærket selvjustitsystem, og det, der er unikt ved medierne, og jeg ved godt, at folk kan være trætte af, at medierne synes, at vi er så skide unikke, men det er, at vi har et behov for den armslængde til, øh, til den statslige styring på grund af ytringsfriheden, som er altså stadfæstet øh, i, i, vores, øh, i vores grundprincipper i det her samfund. Så det, at der skal være en statslig styring over det, er en virkelig dårlig idé. Det andet, der er en virkelig dårlig idé, det er at blande... Det sammen med styring af platforme og af influencer og alle mulige aktører i den offentlige samtale, som har alle mulige andre incitamentstrukturer end medierne. De publicistiske medier har den unikke incitamentstruktur, at hvis ikke vi har vores troværdighed, så har vi ingenting. Det gælder både for, øh, i forhold til vores forretningsmodeller, og det gælder i forhold til vores publicistiske øh, resultater. Man tror du ikke, der er mange, der vil til det, vi siger. Ja, det er meget godt, at hun siger det, men, men se, hvordan det er gået. Altså, det kan godt være, at det skulle selv disciplinere, men det har det ikke gjort. At pres, de presseetiske regler Nej, at, at, at man har en eller anden ønske om at, at tage sig troværdig ud. Jamen, jeg synes egentlig, at det der historien om, om mediernes... Øh, mediernes problemer er voldsomt overdrevne. Man skyder gråsbure med kanoner her. Det kan sagtens være, at, der er, at vi har et behov for, og det vil jeg meget gerne medgive, at vi har et behov for at være meget bedre til at forklare, hvordan det er, vi fungerer. Når der for eksempel opstår en debat om forskellige medier med forskellige vinkler, så bliver der begået nogle falske forudsætninger her, fordi det kan godt være, at de medier, de medier som, som Mads arbejder for, har som en del af jeres resultater at gå efter magthaverne. Det, øh, det betyder, at man tager nogle bestemte historier og tager, stiller nogle bestemte spørgsmål. De medier, som jeg repræsenterer, når jeg ikke er formand for Danske Medier, tager udgangspunkt i teknologi og i videnskab. Og i hvad, øh, så hvis vi ser på Nordic Waste, så vi går efter magthaverne, hvem, øh, hvem har gjort hvad vi vil gå efter, Øh, når Mette Frederiksen sælger op og siger, at forureneren betaler, så vi går efter, hvad har, har mekanismerne været på plads til at sikre forurening, forureneren betaler og hvad der i øvrigt sket. Så det er jo forskelligt begge dele af medier, men det er medier med forskellige udgangspunkt. Det er vi ikke altid gode nok til at forklare, men jeg synes egentlig, at det er et falsk problem at påstå, at, at der bliver produceret store mængder af falsk journalistik i Danmark. Det gør der ikke. Og Christina har allerede afslået, masse du sidder i, i studiet nu, og du, Kristina Kall, forslaget øh, om en statslig instans, så for uhørt, og du gik øh, skridtet videre på, øh, på din øh, Twitter-profil, X-profil, Søren. Du skrev nemlig, at øh, det er knald i låget, det her. Det er vanvid, øh, og Søren Pind har åbenbart fantaseret om, mener du, en statslig mediesheriff. Jeg synes måske, det her i vist omfang også lugter af, at øh, du er bange for at blive set efter i Mm -hmm. Det, jeg skrev der, det er øh, endnu et tweet ud af en lang række, eller endnu et X ud af en lang række, om Søren Pinds rolle i Medieansvarsudvalget. Hvor jeg meget tidligt var fremme og øh, erklærede, at gøre ham til formand for det udvalg. Med det, han har sagt og skrevet om dansk presse, det svarer lidt til at gøre, jeg ved ikke, I de til formand for en demokratikommission. <laughs> Fordi Søren Pind, og det vil bare gerne minde om, han har jo, han har jo skrevet i Berlinske, at den danske presse undergraver demokratiet. Det er et ekstremt synspunkt. Og, øhm, og så er han så blevet sat øh, i spidsen for et udvalg, der skal udvikle nye mekanismer for, hvordan øh, medierne skal opføre sig ansvarligt. Og der er simpelthen nødt til at sige, helt grundlæggende, dansk presse opfører sig eksemplarisk. Vi har altså medier, som er i vid udstrækning dødsmønstre. Der er nogle tanker omkring, om der skal være en såkaldt medieombudsmand, som måske kunne være interessant og relevante, men så skal det være sådan, som det er i Sverige, hvor, hvor medieombudsmanden men, er finansieret industrien selv. Men Christina og Mads kan ikke selv høre det. Altså, I sidder her og bliver så rørende enige om, at danske medier opfører sig eksemplarisk. At det måske i sig selv er et af hovedargumenterne for, at der skulle en ind og kigge på det her, som ikke tilhører kredsen af mediefolk. Jeg, jeg, jeg bare nu, så gør mit argument færdig. At der må gerne være en medieombudsmand, som i Sverige, men så skal vedkommende, synes jeg, og, og, og tror jeg på, insisterer jeg på, skal vedkommende være finansieret af industrien selv. Det skal ikke være en, der er øh, betalt af staten for at rygte medierne. Prøv lige at forklare mig, hvorfor det er et problem. F simpelthen på grund af, af, af armslængde og, og interessesammenblanding. Jeg synes, det ville være godt, hvis der var en medieombudsmand, det er i hvert fald en, en tanke, som, som hvad hedder det, ikke er mig fremmed, som i en vekselvirke med pressenævnet kunne være udadreagerende, selv tage sager op, f.eks. For i forbindelse med sagen om DR's dokumentar om Simon Spis og morgenbolddamerne sag. sagde, ved I hvad, det her det fylder noget i debatten, nu, nu, nu kigger jeg nærmere på det, og så kommer jeg med en, med en udtalelse. Det synes jeg ville være, være godt i forhold til pressenævnet, som er en meget om sig selv lukket en instans, som en gang imellem udkommer med, med kritik. Og det kan måske også godt være svært for, for manden og kvinden på gaden at forstå, hvad, hvad det er. Det er sådan Pind øh, fantaserer om, det er en statsfinansieret, statsunderstøttet medieombudsmand, som skal være ekstremt udadreagerende, men som også skal, og det her, det jeg synes, det bliver uhyggeligt og problematisk, som skal kunne blande sig i researchfasen. Øhm, som skal kunne øh, foretage politianmeldelser, øhm, som øh, hvad hedder det, skal være altså, øh, vildt og voldsomt handlende i alle mulige retninger. Og der er vi ude i noget, som øh, er imod alt, hvad altså, pressefrihed og ytringsfrihed handler om. Og her viser Søren Pind sit sande ansigt. Det, det, det, er, jo, det er jo Søren Pinds fantasi om en mediechef som øh, kan, skal holde pressen i, i ørerne. Og det er også urovægtigt, at han skriver om, at der skal indføres nogle nye normer øh, for, for redelighed osv. Jeg synes, det er et enormt uhyggeligt skriv, han har begået. Og jeg skal lige for en ordens skyld sige, at jeg selvfølgelig har spurgt Søren Pind, om han vil medvirke i, i programmet her, og, og han svarer venligt tilbage. Ellers tak, øh, og, og siger, at det må vi se på, når øh, medieansvarsudvalget kommer videre med, med sit arbejde. Men Kristina Blågaard fra Danske Medier, formand i Danske Medier. Prøv lige at forklare mig, hvorfor at det ikke er okay, sådan som masser, siger, hvis du er enig i det, det fornemmer jeg, at der er en eller anden statslig instans, når vi i alle andre sammenhænge kender, at staten kan gå ind og kontrollere, altså anklagemyndigheden kan sige, at her er et eller andet, der ikke foregår, som det skal. Vi lægger sag an. Hvorfor er det, at medierne skal være hævet over en kontrol på den måde? Fordi mediernes opgave, det er, der er sådan en, en, en, en misforståelse, som jeg nogle gange prøver at tale med folk om, i det her mediernes rolle i den demokratiske samtale. Der ligger fra politisk side sådan, at den demokratiske samtale skal være god, den skal være bedre, den skal være konstruktiv. Mediernes rolle i den ligning er bare ikke at gøre samtalen konstruktiv. Det er sådan set ikke vores rolle. Vores rolle er... at Oplysen, og sørge for, at den samtale, der foregår i det politiske rum, den er oplyst. Og det er ikke altid behageligt. Det er ikke altid rart. De oplysninger, vi kommer med, hvilken vinkel vi så indkommer med dem fra, er tit ubehagelige. Og der dur det bare ikke. Og det er ikke det samme, som hvis du har en forbrugerombudsmand eller Folketingets fordi vores opgave er sådan set at oplyse, også når det gør ondt. Og der kommer armslængden, som Mads siger, ind i billedet. Hvis vi skal kunne gøre det, hvis vi skal kunne lave vores arbejde, så er vi nødt til at have en meget solid armslængde for at kunne det. Og når det så er sagt, så griber vi i Ejen barm og siger jamen hvad sker der, er pressenævnet, øh, er det opdateret, der er hvem som helst, kan, som det er lige nu, øh, tilmelde sig pressenævnet og bruge det som et fineblad for at, at lægge, lægge alt muligt, der er løgn og latin ud, så får det en konsekvens, så siger det skal man, øh, det at det var løgn, det vil lagde ud, og hvis man ikke gør det, så er der ikke de store sanktionsmuligheder. Der er nogle ting, vi godt kan kigge på der, skal, skal der være en konsekvens af det? Også spørgsmålet om at tage sager op af egen ret. Den befolkning har presset nævnet nu, det sker bare ikke i praksis. Det skulle vi nok også gøre noget ved. Så der er en række ting, der foregår der. Jeg vil sige, at, øh, at øh, medieansvarsudvalgets, øh, det at tage denne her øh, forslag om svensk model op, har inspireret branchen til, at vi faktisk as we speak, sidder sammen på tværs af branchen og faget og taler om de her ting og hvordan kan vi gøre det bedre. Så der er en, en dialog, og som jeg sagde før, der er en en grund til selvdisiplinering, og vi skal ikke ind i samme boks som øh, nogle platforme, som de alligevel ikke har nogen ærlig chance for at styre selv, hvis de gerne vil. Og, og så lad mig lige her til, til sidst Christina Blågaard spørge dig, om du er enig i øh, Mads Bryggers måske lidt polemiske sammenligning mellem øh, Søren Pind og IDMN, som øh, formand for en <laughs> demokratikommission? Nej, jeg, jeg tror ikke lige IDMN. Ja, <laughs> men, men, øh, men ellers, øh, han er altid god at hive op af lommen, <laughs> ikke? Men, øh... men du, jeg kunne også spørge mindre polemisk, øh, øh, synes du, at Søren Pind er den oplagte formand for en medieansvarsudvalg? Det vil jeg sådan set ikke blande mig i. Jeg vil blande mig i, hvad det medieansvarsudvalg kommer op med, og hvad der, hvad der kommer forslag. Jeg synes, de skal lade branchen klare det selv, fordi øh, og det, så hvis vi skal tage noget nu, så vil vi sige, at de har skubbet os i en retning, hvor vi faktisk sidder sammen, så det skulle være mission accomplished, og, og så lad os passe vores, vores arbejde. Vi har brug for at oplyse, og jeg synes, der ligger også noget her i, at, at borgerne skal kunne gå, øh, gå til os og sige, det her, det er ikke i orden, og der foregår sådan og sådan. Lige nu så er det jo sådan, for eksempel i researchfasen, at øh, hvis, hvis det, der står i det skriv, blev sandt, så vil store virksomheder kunne stoppe historier, før de kommer ud. Det er jo fuldstændig uantageligt. Øh, men der er jo også, lige nu, der, der er jo, lige så snart der er en shitstorm på vej mod øh, store virksomheder, så går de til dyre public affairs -byråer. med al respekt for dem. De gør deres arbejde. Det kan den almindelige borgere, og der kunne det da godt være, at man skulle have en instans, styret af medierne selv. Eller ikke, altså, der var også en misforståelse her. Nogle tror, at pressenævnet, det er fem chefredaktører, der sidder. Det er det jo ikke. Det er jo jurister først og fremmest. Christian Blokov fra Danske Medier. Tusind tak, fordi du kigge forbi også. Tak til, til dig, Mads Brygger, for at kigge forbi og blande dig ind til flere øh, temaer. Tusind tak. Selv tak. har ikke i Juni her øh, kom der en undersøgelse, der viste, at øh, ud af de 50 mest benyttede mand kilder, der er de 45 mænd. Og dermed siger jeg også, at det kun er fem kvinder, der er på den liste. Er det, det er jo så ev. Er det det? Ja. Yeah. Det er et problem. Det er da mega ev. Hvorfor? Jeg fik, det er et problem, fordi at, at vi spejler os i noget. Og vi affotograferer de ting vi ser hele tiden, så vi, så vi bliver jo præsenteret for en virkelighed, som, som ikke er en virkelighed. Øh, altså, øh, der er jo mange flere kvinder, der ville kunne udtale sig kvalificeret om de pågældende emner, men, øh, men, men det, det har man så ikke valgt i det her. Jeg siger ikke, det er nogen skyld overhovedet. Det er ikke det, jeg er. Jeg interesserer mig ikke for skyldspørgsmålet. Men jeg interesserer mig for det her, vi afspejler, øh, og vi spejler os i og som jo er lidt det samme, vi bruger, som når vi taler om algoritmer på vores telefoner. Øh, altså, hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle søgefelter, vi har, og hvordan regner vores hjerne ud, hvad den gerne vil bede om. Og der er vi jo alle sammen øh, hader ordet biased, men altså forudindtaget på en eller anden måde. Vi, vi, af, vi afspejler den verden, vi er en del af, og så kommer vi til at træffe valg, som spejler den verden. Lennie Maletjenske, du er journalist på, øh, på weekendavisen, ja. og... Øh, nu siger Annette Heik, at det er æv, at der ikke bliver brugt flere kilder. Det kan jeg ikke få dig til at sige, vel? Jeg synes ikke, det er æv. Altså, Jeg synes, det vigtigste er, at vi har kompetente kilder. Og den her undersøgelse, som du refererer til, det er en øh, undersøgelse af ekspertkilder. Hvilken forskel gør det, at det er ekspertkilder, tænker du? Nå, men det er bare for at sige, at det er ikke er sådan, at så vi ikke ser kvinder på tv eller i nyhederne, Løkke Friis, for eksempel, som er en meget benyttet EU-ekspert, er for eksempel ikke med i opgørelsen, gjorde hun selv opmærksom på på Twitter, og hun er jo ellers virkelig tit ude at sige noget. Altså, om europæisk politik og Ukraine osv. Og så, så det er ekspertkilder, der taler tale om. Jeg synes sådan set, at problemet med at opgøre listen på køn, det er, at så ser man også kun kønnet. Så forholder man sig faktisk ikke til, sådan, om er det dygtige nok eksperter, eller øh, diskuterer vi mest. Man kan også se ud fra listen, det er nogle bestemte emner, man diskuterer. Så er det meget øh, forsvarspolitiske øh, eksperter på grund af øh, krigen i Ukraine, krigen i Gaza. Øh, det er sundhedspolitik på grund af kraftbehandlingen osv. Øh, jeg synes, det er meget mere interessant og se, om, om vi så har en kvalificeret dækning af tingene. Og det er jo det sædvanlige argument. Og problemet med det er, at i overvis er mænd blevet valgt, fordi de er mænd, ikke fordi de var kompetente. Der er masser og masser af inkompetente mænd, som bliver valgt frem for kvinder, og jeg kunne komme i tanke om mange, mange eksempler her. Så hele det der kompetence, det køber jeg simpelthen slet ikke Men Men det der er jo argument, at vi skal slet ikke se på, hvorfor køn det er, vi skal se på, hvad der bliver sagt. Nej, nej, fordi det der sker for os, det er, at vi kommer til. Det er jo ikke noget, vi gør med vilje. Vi kommer til at gøre os selv. Altså vi kommer til at kigge på et billede, vi har. Prøv at forestille dig, man får et ildebefindende på gaden. Det er bare et eksempel. Man får et på gaden, man kan mærke, at der skal ringes efter en ambulance. Der er tre andre mennesker på gaden. Den ene er en ung mand på 16, den anden er en yngre kvinde, og så er der en gammel mand. Hvem går man hen til? Altså, 99,9 procent af alle mennesker vil vælge kvinden, fordi hjernen har allerede regnet ud. Den 16-årige er sikkert ikke klar over alvoren i den her situation. Den gamle mand kan nok ikke finde sin mobiltelefon frem. Jeg nubber den yngre kvinde. Hun er også, hun har måske et eller andet moderligt aspekt. Det vi ikke ved det her, det er, at den unge mand måske har arbejdet som øh, portør eller et eller andet, er øh, hjertestarter fidus. Den gamle mand er slet ikke så gammel endda. Han er overlag på Rigshospitalet, og den yngre kvinde har en eller anden diagnose, som gør, at hun ikke kan tåle pressede situationer. Så vi vælger forkert. Men vi vælger jo, fordi vi har et billede af inde i vores hjerne, hvad vi tror er det rigtige. Og det er lige præcis her, hvor vi bliver ved med at træffe nogle forkerte valg. Og det skal vi bare... Vi skal bare vende os til at tænke anderledes. Og den skal du lige svare på, Linde? Ja, fordi det, det er en lidt kompliceret og hypotetisk situation at opstille, synes jeg. Men hvis du for eksempel kigger på medicinstudiet, der er jo, jeg vil næsten gætte på, uden lige at have tandene på redde hånd, at der er et overtal af kvinder på medicinstudiet. Det vil sige, at hvis du skal have en chance for at rende ind i en læge i det offentlige rum, så vil sandsynligheden nok tale for, at det er en kvinde. Men men det her, du siger med, at mænd er blevet valgt, fordi de er mænd, og der sidder rigtig mange inkompetente mænd, altså det ved, det ved jeg ikke lige, om det oh, kræver noget oh, dokumentation. Oh, haft, eller, mange altså for eksempel nummer et, den mest citerede ekspertkilde vi så har i Danmark, ifølge den her opgørelse, det er Jes Søgaard, som er sundhedsøkonom. Altså ham kan du jo ringe op i søvne, altså han er jo en slags Mads Lundby Hansen, bare inden for sundhedsområdet. Sådan en findes der garanteret også en kvindelig udgave af. Vi har bare ikke fundet hende fordi vi ikke har gjort os umage jeg, jeg tror ham. bare at det, det, det, det altså, jeg tror det er en fejlslutning at tænke at der findes en helt underetage af universiteter eller en underetage af Danmark hvor der bare er sådan slaraffen land af kvindelige kilder som ikke allerede enten du ved har meldt sig på banen eller jeg eller, altså. tror, jeg er faktuelt forkert. Tina Johansen, øh, du får lov til, at, om ikke at agere overdommer i den her diskussion mellem Anette Heik og, og Lenny Maletjenske, men, men, men i hvert fald øh, komme med, hvad du mener i din egenskab af formand for dem, der ringer kilder ind, mm -hmm. nemlig journalisterne. Du er formand for, for, for Dansk Journalistforbund. Hvor ser du denne her diskussion fordi Det er jo ikke, det er faktisk ikke første gang, jeg har dig i et studie for at tale, og for så vidt jeg ikke dig, alene, øh, for at tale om den her. Det ser ud til ikke at ændre sig. Hvad er det, der er grunden til, at vi bliver ved med at tale om det her? Hmm. Og er det der er grund du til at du bliver ved med at ringe det. til os selv? Ja, jo, jo. Ja, ja. du ringer til de samme altid. Lige her er det, oh, men så, okay. så jeg at sige det. Nu har jeg dog tre kvinder i studiet. Det er ja. så flot. Ja, ja. Ja, det vil jeg godt komplementere ja, dig for øh, din kønssammensætning i dag og så også dit valg af medværd fordi øh, jeg synes faktisk at hun sætter meget godt ord på, på problemet her. Jeg synes faktisk det er pinligt at det bliver ved med at være så skævt. Øh, når vi taler om, hvem er mest kvalificeret, så har vi simpelthen ikke noget belæg for at sige, at det er de mest kvalificerede, øh, som medierne bliver ved med at ringe op, fordi vi har ikke talt med en stor del af befolkningen, som også er kompetente. Og når, jeg, når det her ligger mig på sinde, så er det jo ikke udelukkende sådan et retfærdighedsspørgsmål. Det er faktisk også fordi, jeg synes for journalistikens skyld, at vi skulle gøre os mere umage her. Jeg synes faktisk, at det er en kerneværdi i journalistikken at blive ved med at overraske Øh, invitere nye stemmer ind, brede perspektiverne ud, og det synes jeg faktisk, at vi forsømmer, når vi ser sådan en liste her. Det her der, nu siger Lennie, at det listen, der lige er offentliggjort, det er øh, ekspertkilder. Og det synes jeg faktisk nærmest er en skærpende omstændighed, fordi det er de kloge i, øh, i Danmark, det er dem, der optræder på den liste, det er dem, der har en, en dyb specialviden i et eller andet. Øhm, og og øh, en undersøgelse lavet på Journalisthøjskolen for halvandet år siden, tror jeg det var, der gennemgår øh, journalisters kildevalg, øh, den peger meget intydet på, at mænd, der udtaler sig i medierne, det er sådan nogen, der slår fast. Mænd fastslår, og kvinder, det er nogen, der føler. Og det, det synes jeg jo også er et helt skævt billede, faktisk. Hvad siger du til lidt Altså, jeg har aldrig set øh, Lykke Friis blive citeret for, at hun føler at øh, Ukraine er splittet mellem Europa og Rusland, og bliver hævet i fra hver side. Øh, jeg har ikke øh, set, at øh, de... Øh, nu har jeg faktisk lige glemt navnet på hende. Der, der er en kvindelig øh, læge, som også øh, udtaler sig rigtig meget under øh, covid. Coronalone? Co der var faktisk både jer ja, coronalone også. <hør> øh, og så var der, jeg tror, hun hed Bullette. Øh, det er også lige meget. Jeg, jeg kommer i tanke om navnet. Øh, men... men der er man jo bare nødt til at se på, om altså siger øh, har coronalånet, har hun en anden vurdering af covid-smitte, fordi hun er kvinde? Har hun en anden vurdering af effektiviteten i nedlukningerne, øh, fordi hun er kvinde? Altså, jeg har aldrig hørt de eksperter blive citeret for, for andet end, end, den, øh, end det ekspertområde, de så har. Øhm, men, men nu bragte du selv øh, medicinstudiet ind før og så der var så det for at det var en kvindelig læge var større end for en mand. Medicin, jura, teologi, det er jo, det er jo ja. tre, hvad kan man sige, historisk maskuline bastioner som mandlige øh, som har været en mandlig autoritetsfigur også i lokalsamfundet. Men min glimmerne producer der, har der har nu virkelig er, er søgt af kvinder. Ja. Og det betyder jo også bare, at der, der er jo ikke nogen uoverkommelige barriere her. Nej, det er sådan set det, er der er min pointe. Fordi som jeg sige, altså min udmærket producer har lige sendt mig en sms med, hvor mange kvinder, der egentlig er blevet optaget på medicin. Og det, det underbygger okay. din påstand. Det er 71 procent i dag af kvinderne, der, der bliver optaget på medicinstudiet. Ja. I det lys, Lenny Malikensky, så er det vel ekstra besønderligt, at der er så, så få, få kvinder der udtaler sig, når der er, for eksempel på medicinstudiet, så mange kvinder? Det kan man sige, men altså, som Annette Haig siger, at, at, at det, det er jo, jeg synes, det er det interessante spørgsmål her, er der nogen, der bliver udelukket eller overset på grund af deres køn? Øh, eller er der tale om, at kvinder som gruppe er mere tilbageholdende med udtalelser? Vi ved jo også, at øh, kvinder har andre prioriteringer i forhold til arbejdsliv og familieliv, en mænd har, når man spørger dem i undersøgelser. Så jeg, jeg synes jo, det er interessant at vide, øh, hvorfor. Ja, jeg, det, det, som jeg reagerer på i den her debat, det er, at der sidder et ondt patriarkat eller nogle øh, sådan ondsindede journalister, og bare sådan, øh, vi skal... Altså, ikke, ikke vil have kvinder i, øh, i mængderne. Nej, det er, der, det er der, du grundlæggende fuldstændig misforstår, rigtig mange misforstår. Der er nogen, der tror, det er en skyld, eller der er nogen, der vil nogen nedånd. Der er ingen, der vil nogen nedånd. Jeg vil som udgangspunkt, selv med mit, med, med, med det sind, jeg har i forhold til kvinder, vil jeg oftest komme til at vælge mænd. Jeg kan stadigvæk okay. mærke. Sådan har jeg det så ikke, jeg kommer jeg til, at sige. Sådan, men jeg vil oftest, men i alle mulige sammenhæng, når jeg bliver bedt om at komme i sammen nogen, så kommer jeg oftest til at gennemgå en liste af mænd inde i mit hoved, og jeg skal minde mig selv automatisk om, hov, oh, hey, du har også nogle kvinder, du kan trække på. Det handler ikke om, at jeg er ond. Det handler ikke om, at jeg er underuddannet. Det handler bestemt ikke om, at jeg ikke har fokus på kvinder. Men det handler om, at jeg er vokset op i en kultur, hvor det, jeg har set, det, jeg er blevet præsenteret for på tv, er det. Jeg har også en tendens til at komme til at sige, en kvindelig læge? Hvorfor siger jeg en kvindelig læge? Jeg siger jo ikke en mandelig læge. Ja, men, men, men altså, jeg synes, og, og vi, det, du... vi er altså ikke vokset op under Taliban her i Danmark. Altså, man jo, kan jo ikke jo, sige, det, det, det, altså, kunne... der, der vil en kvinde med god ret kunne sige, jeg har ingen at spejle mig i, jeg har ingen frihed til at vælge det studie, jeg vil. Jeg, tror, jeg har, har ingen frihed til fark. at gå på tv. Jeg tror, du så fuldstændig faktisk. Nu kigger jeg lige over på dig, Tine Johansen, mm. fordi øh, det, det, som øh, Annette Heik her beskrev, det er vel det, der, der også kaldes for bias. Altså det her med, uden egentlig jeg ville, så kommer vi til at tænke, på at skulle ringe til en mandlig kille i stedet for til en kvindelig kilde. Og, og lad os så sige, at det er rigtigt. Man måske ikke bringe noget nyt ind i, og lidt, lidt i diskussionen. Er der ikke noget, man kan bebrejde kvinderne i den her samling? Altså, kunne man forestille sig, at der var noget i kvindernes måde at reagere på, når de bliver kontaktet af journalister, eller øh, der kunne forklare en del af den her skævhed, som vi måske alle sammen er enige om, kan være et problem. Men, men er der måske ikke en anledning til også at kigge lidt indad for kvinderne her. Det har jeg simpelthen ikke noget belæg for at sige, at kvinder ofte siger nej. Jeg har hørt nogen sige, at vi forsøger, men kvinderne vil ikke stille op. Det har jeg simpelthen ikke noget belæg for at sige. Jeg tror heller ikke, at der er nogen, der bevidst vælger kvinder fra her. Jeg tror ikke, der er nogen, der tænker, at de der kvindestemmer, dem vil vi holde ude af debatten. Jeg tror slet ikke, det er sådan, det foregår. Det her, det er i en travl journalistisk hverdag så er det lettere at kontakte dem, som man ved leverer varen. Altså som, ja, men som, det, er der, øh, det er nemlig der, jeg tror, at hun og, ligger begravet. Øh, fordi ja. at jeg øh, Jace han siger for eksempel omkring den her, at han blev du ved, spurgt om, om det her med, at han lå nummer et. Og så siger han et eller andet i retning af, at hver eller hver anden weekend, der han har han DR TV2 stående i sin stue. Altså, det kræver tid, og det er det der med, hvis, hvis, hvis du tager telefonen, når der bliver ringet, og hvis du leverer, hvis du bliver citeret i aviserne, så har det jo også en effekt, der ligesom... Øh, og, øh, og det du siger er, det, at der kunne kvinderne blive bedre, eller hvad? Jeg, jeg vil bare gerne give et tip til kvindelige kilder, der gerne vil citeres mere. Og det er simpelthen, så kom ind i kampen, fordi hvis du, hvis du tager telefonen, hvis du stiller op, bliver citeret, deltager i, hvad det nu er, øh, tv, radio, øh, øh, aviser, øh, så kommer du jo ind i den, øh, øh, hvad skal man sige, pulje af kilder, som øh, for journalisterne er præsent. Og den pulje bliver ikke defineret af køn, den bliver simpelthen defineret af, hvem er til rådighed. Men, altså tror, der er nogen mænd, der ringer op og siger, hey, jeg vil altså gerne, jeg er faktisk pisse skarp ekspert på det her, jeg vil faktisk gerne have, I ringer mig op næste gang. Ved du hvad, det tror jeg, der er. Seriously? Det kunne jeg sagtens mig. Altså, jeg fik faktisk en... Øh, nu tror jeg ikke lige, det har så meget at gøre med køn, men øh, jeg, fik faktisk, jeg skrev en artikel, hvor jeg havde, sit, øh, hvad havde det, interviewet en ekspert øh, i øh, folkeret omkring, øh, at der foregår der et folkemord i gas eller ej. Og så skrev der faktisk en anden mandlig øh, folkeretsekspert og sagde, jeg er uenig i den udlægning, du må gerne ringe mig op. Mm. Øh, fint, så havde jeg to kilder. Ikke? Og det er jo rigtig... Altså, to forskellige kilder. Øh, øh, og det er også rigtig tit det, man leder efter som journalist, det er jo ikke sådan noget mand-kvinde, det er, okay, nu har jeg citeret en kilde, der mener øh, et ting. hvor finder jeg en, der kan mene, øh, -hvad hedder det? Mene, øh, så præsentere det modsatte synspunkt, og så er Google jo bare... Har lidt ret i, at kvinder skal byde sig mere til? Nej, jeg, jeg deler Lennys analyse så langt, at jeg tror også, at man henvender sig til de samme igen og igen mm. og igen, fordi de har leveret varen. De har været gode kilder. De og det gælder også for Kina, og Løkke Vind. Der er masser af kvindelige ekspertkilder, du kan ringe op på samme måde som Stensinger. Jeg synes bare, det er mega dognt. Altså jeg, jeg synes faktisk, at vi som udøver af journalistikken skal gøre os mere umage for at invitere nye stemmer ind. Og det kan godt være, at det er lidt mere bøvlet, fordi at der er måske, det skal måske tages om flere gange, fordi de ikke er, er medievante, hvad ved jeg. Men, men man skal jo starte et eller andet sted, og, og de kilder på, på øh, den der ekspertliste 50 der, ikke? de er jo også startet engang. Så jeg synes faktisk, at, at vi skal... Ja, lov hinanden, at vi gør os mere umage i forhold til at opdyrke nye stemmer, ja. nye kilder. Det er jeg sådan set en at der er tordenskjøls Jeg kan bare ikke se, at det har noget at gøre med køn. Lenny Malitanski, tusind tak, fordi du kiggede forbi og gav dit besøg med i den her debat. Også tak til dig, uh, Tine Johansen. Og du gav jo også dit besøg med, kan man roligt sige. Uh, ja, anden det meget og, og det er så fint. Uh, det er også det, en en med hvert skal. Nu er der ikke så meget mere at sige i den her udsendelse, vi er nået til det, jeg plejer at kalde vejs ende. Det har været en fornøjelse at have dig med. Nu skal nok have med at bruge den der med øverste, øverste, øverste hylde. <laughs> nu, nu, nu har jeg skamret den tilstrækkeligt, så det, det slipper du for, eller gjorde du så og ikke. med et overtal af kvinder i programmet også, sammenlagt Ja, det er det vel egentlig, uh -huh. hvis vi tænker efter, ikke? Ja, det er det Det er flot, Henrik. Er Må jeg ikke spørge dig, tænker du egentlig over, hvem du inviterer? Altså, hvilket køn vi har? Jeg er jo, ja, ikke mindst fordi øh, min kone hele tiden slår mig oven i hovedet med at jeg har for få kvinder med. Men jeg synes godt at jeg kan tillade mig at sige, men hvis øh, tyngte, at jeg øh, faktisk forsøger rigtig meget, men at jeg også, og det kan du så sige Tina, at det har ikke noget på sig, men jeg får flere nej fra kvinder end fra mænd. Det gør jeg simpelthen. Er det rigtigt? Ja. Jeg stiller øh, og, altid gerne op. Og, ja, det ved jeg. Det ved jeg. Jamen, jeg, det var også det, der gjorde, at jeg faktisk lidt polemisk i dag lagde et uh, tweet ud, øh, hvor jeg skrev, at jeg skal have en debat om mange repræsentation af ekspertkilder i, øh, i, øh, i medierne. Er der ikke nogen, der vil hjælpe mig med at finde en kvindelig kilde? Fordi det, de hænger altså ikke på, på træerne. Det er sværere, øh, synes jeg. Men... men øh, det, og og som... der kan familiemønster godt... Øh, øh, nogle gange være det, der afgør det, som du også siger. S altså, at det her det er et dumt tidspunkt. Det, der skal laves mad, og der skal øh, sørges for ting og ja. ind. Og hey, det hænger stadig og Nu for var det finderne. kun fordi, Tine det spurgte mig, at ja, er, vi, vi er vist ude i det her Anekdotisk evidens, det skal man selvfølgelig mm. altid øh, passe på med. Lad mig runde af med at sige, at det har været en fornøjelse at sidde i studiet her med, med, med, med tre kvinder og i øvrigt et overtal af kvinder, også i resten af udsendelsen. Skal jeg ikke lyde så nervøs, Henrik? Nej, det er jeg <laughs> <laughs> And on that note, er der vist bare at sige tak til dig, Annette, med en fornøjelse at have dig med som, som gæstmede. Også tak til jer lyttere, der endnu en gang hang på i den her udsendelse af Q&A. Jeg er tilbage med en ny udgave i næste uge. Tak skal I have.